تردیوم لګ زیات لوی و چې بولې زکه ځینې ځایونه د سدي چې څوکي ورکه په یو برابرزم محاسبه نه غنی او څوکي نه غنی څنګه نه غنی وجه نه شو یال انسانان نه وسیږي کشته زرات نشته ده زنده مخلوقات هم کې نه وسیږي نو بنا نه غدون ډیر د اهمیت وړ نه در سره یې ساحه خدای په پنځل لوی و چې د سدي چې دلته کې انسانان وسیږي نو داسمه کړه چې دا په پنځل باندې تقسیم شوې ده تر ټولو او مهمه چې چده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 دا, دا او دا دې وچ د حدود یا حدود اربای یا څلور خواوی کمی دي ده بحر القاهل یا سمندر او غرب طرف ته څه ده اروپا پرته ده اروپا پرته ده او سپینه بحیره پرته پرته ده او یو برخه د افریقا پرته ده شرق طرف ته څه شي پرود ده بحر هند جنوب طرف ته بحر هند پروت دی او شمال ته شمالي منځنۍ بحر د روسيې لویه برخه د اسيا کې راځي خدای چې روسان د دین په لحاظ باندې د فرهنګ په لحاظ باندې د ژبې په اروپایان دي مسیحان دي نو د روسیه سړي ته داسې حال لکه 12 فاروپا کې پروت دي داسې حال چې د روسيې لګه برخه هغه مرکزی او کم ځای کې دوی پایتخت ده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 دویما و چې چې دا غا دمر لوی نه د مساحت په لحاظ باندې بلکه څومره چې د خپله اهمیت په بیا ډیره مهمه سیمه ده هغه اروپا ده د ګور دا ورو ورو مملکتونه د د یو یو ګوتا زېدی دغه د د روسیا یو لوی برخه د پکرافل ده او بيادي خو د اروپا وای او دې مرکزی اروپا ورته وای د الله دې خو د اروپا وای او دې خو دا فرانس او اسپانیا او پرتګال او داسې مې دوته بیا غربي اروپا ورته وایي دي هغه شامل باندې دي برتانیې په شامل باندې دي دا د غسیمه چې دا کم زنه ده لارګا ته او داسې ما د دې څلور خواوې حدود اربایي دادي چې شرق ته آسیا پرته ده غرب ته ده شمال ته شمالي منجمت بحر پرته ده او جنوب ته مدیتراني سمندر او بیا ورپسې افریقا پرته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 دغه مدغشقر په شمول باندې يم مدغشقر چورته لیکه ربي دغه په شمول باندې ځکه دا هم د دې برخه د یو وخت د پوه چور سره نه کته دا چې د یو بو ست هجیګ شونه دات نه به لغکاری اخوته نو دا کوم بر اعظم شو دا افریقا شو د افریقا حدود یې اربا یا تلور خواوي دای کم دي شرق ته سر بهيره او بحرهن پروت ده غرب ته بحر اتلاس ته مدیترانه پرتا دې مادي ترانه د سمندر پر اوغدا یا سپینه بهيره چورته وېدا پر اوغدا او جنوب ته دې د دې لګ وروس ته وران دی به جنوبي منجمه بهر پر اوغدا دې منځ کې د دې بهره هند د بهره اطلس د یو سره وصل شوی دا زیات او د دې ترشابه جنوبي منجمه د بهر نه دا څو بر اعظم شه درې بر اعظم شه آسیا او اروپا د وا افریقا درې څلورم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 د کانادا توځم کانادا نه به خبر تهلایم دا د نورې امریکا سره د وشته د لارنه د وې سره نه ده دا, دا امریکا بیا دوه یو شمال خواته شته هغه ته امریکا او جنوب خواته جنوبي امریکا وای خواته به دي شمالي امریکا چې ورته ګوري په کې بیا کانادا ده او خپل امریکا ده او مكسيكو هم ور سره به شامل ده دا مكسیکیا مكسيكو چې دا هم شامل ده دا رسیمه دا شداوه شداوه دونالد ترامپ چې غواړي د امریکا جمهوریت هغه وایي چې دا له مکزیکو له مکزیکو شته د یو به برغوله غونډه وطن دا به سرپوهه غونډه وطن دا, دا. قاچاقچان دي او د دې ځنډه داسې په زرګون نه بلکې په خلک غیر قانوني امریکا ور داخلي هغه اجازه په دې ځبه نه زر کیلومتر دیوال جوړو ما زر کیلومتر به جوړو مشه امریکا او مکزیکو دا سره بیل شته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 شپاګم بر اعظم یا ووم بر اعظم اټمه تاسو په پینځلو یو څو برخو وشل کېږي نو هغه اول آسیا دویم اروپا دریم افریقا څلورم امریکا او پنځمه استرالیا په داسې چې د امریکا غني دوی مبي استرالیا سره شپګم غنل کېږي په داسې کې بیا وویل دا استرالیا د موقیت په لحاظ په شرخ کې ده دغ د شرخ دي. دي دا دا دي. دي هم په لا شخ کې د شرقی مملکهونونه د کو د شرخ ملتونونه دي د دو نام نور هم شاررقته ده خ دا چې پر ک اروپایان غربیان دي دا نه کړی دوی د دو پاتشای نظام حکومت او فرهګ او دین او تمدنه او اخلاق او اقتصاد کې د دوی دو دو چ ل دغه ځای ک چې د کوم خلک پهسترلیا کې ودان دي دا دغه اروپایان او امریکای دغه خلک راغلی خصوص د اروپایان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 تاسو ویش د افغانانو نڅنګ کار ختل شوی دی د افغانانو داس ماسره څاکسون او پیدا کړی و انټرنیټ می کله چې دلته روپایانو د استرالیا و, و. دا و دانوله نو د انګریزان امپراتوري په سیمه باندې هم قائم و په دې افغانستان او په دې سیمه هم د انګریزان امپراتوري و به د چې په دې ځابه نه حکیمیت دغه روپایان هم انګریزان دوی دلته د استرالیا هم ا بدو وغختل مګیا د پښتونوس څه شې د لوډي او خان درول ریځ د لوډل او خبا او خبا پېژنې شتوربان او خپېژنې شتور کمل جمل دوی او خان دې درول ودل به دیو خانو باندې بدوي بارکشي کول د کراچۍ نه سامان بار ک بخاراته وې چې د بخارانه بار ک سنتر او سم ته وېسه د لوی لوی په او باندې ته قافله بهوري د چين مثلا ایران ته ویسه ایران نه چين ته ویسه دغه نه بخارا ته ویسه د بخارا نه هين ته ویسه د ایران نه مثلا هين تراله دغه نه ایران ته د لوی لوی قافله به د برکشي به کوله پڅ شي باندې په وکانو باندې انګريزانو چې وویل چې پدي ځای کې دا نه وې وطن د دې لپاره پیدا شو تر دې غالو فورې خو بدوي راغل کشته یې کې سمندر کې وراله کشته یې کله به ساحلونه ته ورکتاش ول نه نو بیا خنه موټر نه ورگاډې و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 دا دریم نسرن بیا اولادونه د اروپا سره یو ځای رالو شو امهغه مکتبونه دوی ملي مغه سره رالو شو مغه شو مغه یې تمدن شو بس یو ځای د خپل نو په اخر به کان لیک ځن سره مستر جوزف کان مستر سٹیفن کان بس نو به نومونو سره بدل شو هغه خلک به یې سیم شو منحل شو په امریکا لیک خلک دا اروپا په باندې ډیر شو محراب منبر مسجد مولا دعوت دا نو اغه نسل لار ختم شو دویم نسل ختم شو دریم نسل اروپאי رنگ وافسته او دا اروپایان چې اوس ګوري دا زه وګونو نه بلکې په لکونو مهاجر چې مانی په لکونو مهاجر مانی خپل زندگی الت تنګوي خدوې دا اوس روان دي دا په دې خاطر باندې شوی خلک اسم مقصد ده په دې کې منغه خلق پیدا کو دی کافر کو دلته او تورکو دا اول نسل به و سټینګ دویم نسل بل خراب درې نسل لیس نه دې مګ دي التبام خپل نش نه دلته به ملي لري التبې افغان په حساب نه دې دلته د انګریس پاحس د اروپای پاحس با باندې وي د امریکاې پاحس با باندې اغه نشنلټی په میدا به او فکر په لحاظ د عقیدې په لحاظ د فرهم په د تمدن په لحاظ باندې په وي بي. نو به په داسې مننګ د دوی په توسط باندې لاند کو دا اوس وګوره دوی د دو نړۍ کسان روزلی په د هجرت په موحد کې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 د انګلیزی شي کورسونه جوړ کړی وایي کورسونه او هغه په زرګونو زرګونو افغانان روزلی او په انګلیزی باندې بیا دغه غوړي لپاره په کار شو ورته شکل له دوی راغلو ستیا ورو ټنګونه راخته شو کټار ورته ولالو ترجمانان زوان ترجمان زور ترجمان جلای ترجمان الک ترجمان کوند ترجمان پیغله ترجمان اوزبک ترجمان پښتون ترجمان هزاره ترجمان بلوس ترجمان اوزبک ترجمان ترکمن ترجمان د ټول نقد ولاو په 2 ډالر ورکول او غی لارو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 اغ خپل مسلمانۍ باندې غیرت کا او نبي امریکانو ته ویل چې تاسو دلته راشي تاسو د منګل کېږئ ادمان په لارو بندځي اغ مسلمانان ته ویل دما پنځه ډیر شو چې زه راغلم په امریکا کې واسيږم خو ته وسې خپل منځم کومه او خپل دین ته وفاداری عملرم اغه امریکا ورته وایي دا څه مشكله نه ده اغه وته لي څنګه مشكله دما ته نه پکار دی ما یتابه چن کړی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 اوهې کانګل دی چې خ به شمال کنګل دی داسې خودېجنوب به هم کانګل دی خ دا قو به جنوب کې چې د کمه سیمه د دا لک پاراخه ده او دغه اروپایانو هلته دځان د پارهه تقسیپړ د او ځای په منندې کړي ځین ځای او هم داسېدي چې ببیخواون د نور دوی نیولی هرر چې خپل با راغلته پ درالله په کل کې اوونیم سفرم کوي یطرضای د ککشت للارري تای تیرلاړري یا ل کتر للارري او حتا دا نور تاری دلو غټې تې هم وري تقیي دي او لپاره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 وجه الپیجاندون اورست بیا اسلامی مملکتون او د اسلام مملکتون اهنیمت در ته بیاناوما لقب بر تفریبو کو جنو سره بیا یوجود برک خبر او کو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك